Ja, og den kører. Super. Vi starter lige med uh, dit navn. Ja. Jeg hedder Anne Olsen. Ja. Og øh, spørge, hvor gammel du er? Ja, det du. <laughs> jeg er 49. 49, ja. ja. Super. Hvad laver du til daglig? Jamen øh, jeg er teknisk designer, jeg sidder i planlægning i af Teknisk Forvalget. Ja, Okay. Hvad for en kommune bor du i? Jeg bor i skide. Ja, er du øh, også født op til Skive eller? Ja, altså, jeg bruger det mest som mit liv i skive. Okay. Jeg er født på Sjælland. Ja, men ja. Øh, det er mange år siden. det Det er okay, tage jo jeg bor. Jeg bor. Jeg bor. Ja. Ja. Øhm, Har du nogle fritidsinteresser? Nej, ikke sådan. Særligt. Så det... Ikke sådan noget Nå. helt specielt eller andet? Nej. Nej. Okay. Så går vi lige lidt videre til dine medievaner. Øhm, og der vil vi meget gerne høre, hvad for nogle medier, du bruger, når du skal finde nogle øh, informationer, f.eks. til en eller anden.. Øh, Ja, altså, når, når du lige mangler nogle åbningstider, eller du mangler noget information om et eller andet emne eller noget Hvad bruger du så? Altså, aviser eller? Nej, det er internettet Det er internettet, okay det ja, bruger jeg rigtig meget <laughs> Ja, okay øhm, hvad bruger du så internettet til, altså udover øhm, ud over sådan at opse viden Altså, er, er det sådan Google, du bruger, eller? Ja, ja det er alt muligt Jamen, ja. altså, alt muligt, hvis sjældent lige mangler eller andet, øh, jeg synes, nu vil jeg godt i undersøge priserne på det, eller hvor kan jeg købe det, og altså jeg bruger det rigtig meget, jeg ja. køber også nogle ting inde på nettet. Okay. Og så. så undersøger jeg priserne priser, er sider, du bruger, så? Ej, det er sådan lige hvad der, der popper op, der popper. Synes, altså jeg bruger Google rigtig meget. Det bruger Google rigtig meget. Ja, det gør ja. jeg, at jeg faktisk mest, og så, okay. hvis jeg søger i, i søfeltet, så kommer der nogle gange op med en price runner, og, og hvad er det, de hedder, kelk og sådan noget. Ja. Ja, så går jeg derind og kigger, hvis jeg lige gerne vil se øh, forskellige priser. Ja. ja, det er også meget smart lige at jeg sammenligne, så da ja. får du det, det billigste ja. det er. Ja. Øhm, ja. ja. bruger du så sociale medier, ja. som ja. Facebook, eller...? Ja, Facebook øh, har jeg. Okay. Jeg bruger ikke så meget mere, som jeg har gjort, men øh, okay. jeg bruger den stadig stadig. Hvor tit okay. vil du sige, du ind og, og kigger? Det vil du er inde og en gang en dag. Okay. Og øh, det bruger du din mobil til, at kommer til Ja, jeg Okay. okay. Ja. Øhm, bruger du så det på, øh, på computeren? Ja. Yeah. Ja, okay. Det er mest fordi vi skal, øh, hvad hedder det, vi bruger noget, der hedder javascript, når vi koder hjemmesider, oh, okay. og øh, det kører nemt. Det, det er det samme program, man installeret, hvis man bruger idé. så yes. det er sådan, for at finde ud af, målgruppen også øh, har de installeret? Der er ikke så mange der ved, når vi bare siger JavaScript, om de har det, så det tænker, at det ved de ikke. Så, okay, så, så nemlig de det, de, ja. det, ja, det, så det okay. Så nemme Jeg Tag lidt tilbage til dig med mobiltelefonen. Øh, er det kun Facebook, der bruger den til øh, med Google Maps eller søger du også noget? Du... Det, det gør jeg, sikkert de også. Ja, ja, ja. Du også Google er. på Ja, det. ja, det gør jeg. Okay. okay. Ja. Super. ja, så går vi lidt videre til det der om om lokalhistorie. Øhm, har du kendskab til noget lokalhistorie her fra Skive? Åh, oh, ja, yeah, altså lidt. Jeg har interesseret mig faktisk meget for det lokale, så jeg synes det er spændende, og jeg har været med på mange af de der guidede ture med Niels som vores byarkivarer. Okay. Det, ja. Det, ja. Hvad var det for en tur, du har så? Ja, men det var, jamen, det er ah, jo, det er så der jo flere år siden, men altså, det har været ned om Kirkegården og ned om det gamle skivehus og op i byen og sådan noget. Okay. Ja. Ja, så ja, jeg synes det er rigtig spændende. Og jeg synes også, vi mangler noget på internettet. internet. Nå, det godt at ja. høre. Jeg synes, det er ja, ja. virkelig et godt initiativ, at ja. Ja. der. Ja. Det var så heldig Hanne, hun vi kunne... Øh... Det? Nej, det var over nettet, ja. ja. ja. ja. Vi har haft fire interviews i dag. <laughs> ja. <Okay>. Ja. <laughs> De vigtigt, er det er blevet lidt vikset der, det bekæmpe. Ja. Øhm, er der så øh, et bestemt emne inden for lokalist, der du synes, så er meget interessant? Altså et, en bestemt person eller en bygning eller noget? hvor Det virkelig, er det virkelig noget, du brænder for? Ja, det ønsker i gang Okay, Hvorfor er det gamle skivhus? Fordi det er noget af det ældste vi har. Altså, øh, Skive øh, har jo ikke ret meget af de gamle tilbage. De har jo virkelig været hårde ved gamle, øh, de gamle bygninger. Sådan ser at på fotos fra før hen af, ja. hvor der har været nogle virkelig smukke bygninger. De øh, væk i dag, og så ligger der bare sådan noget beton og noget øh, metal og, og glas og sådan noget. Altså, der, der, der synes jeg vi mangler noget historie. Ja, og det synes du, Skivhuset at præsentere. Er det? Ja, det synes jeg. Ja, det synes jeg. hvad hedder det? Ja, du har valgt været lidt inde på, hvilke emner du, altså, du virkelig brænder for. Er der andre ting, du også lige vil nævne? Øhm, altså andre emner, hvor du tænker, det kunne egentlig også være lidt spændende at se på en hjemmeside? Jamen jo, også det der med måske nogle af de, øh, hvad det hedder, nu har, nu har vi nogle, nogle gader, hvor der har af saler og sådan nogle forskellige. Altså, der er nok ikke ret mange, der ved, hvem, hvem hvad er lige den mand, og, og hvad var han for byn og sådan noget, og det synes den odgår, så at nu ved jeg lidt, fordi jeg sådan har fulgt det ja. med, men det kunne godt være nogle af de ting også. Hvorfor har den gade det navn, af, og hvor stammer, altså hvor stammer det fra? Og så fortælle lidt mere om den person, der har, der har lagt navn til, til, til den, af den gade, eller plads ja. eller hvad hende. Ja, okay som deres historie om gaden, eller... eller ja, og, og de personer, som der virkelig har der har været fremtrædende, som så har gjort, at de har fået opkaldt en, en gade eller en plads ja. efter sig, ikke? Altså, ja. De må godt træde lidt mere frem, synes jeg. Ja. Okay. Ja. Øhm, har du nogle særlige forventninger til hjemmet som lokalhistorie? Altså nogle, hvad hedder det... Nu tænker vi sådan både opbygningsmæssigt, altså skal der være mange billeder i forhold til tekst eller, eller omvendt? Altså... Mm -hmm. Mm -hmm. Hvorfor måske, at der skulle være video på lyd, eller, eller øh, vil du hellere gerne have, at der, der er mere tekst end der er billeder, eller altså, hvordan skulle sammenhængen være dermed? Kan du godt lige at læse på nettet, altså lidt i længere tid? Nej, altså, ja jeg, altså, jeg vil nok sige sådan en 50-50, at det må godt være noget forklarende tekst, men også nogle billeder, fordi det fortæller rigtig meget om tingene. Ja. Altså, men ja. stadigvæk det skal ikke bare være en billedbog. Det må også ja. være det tekst. Der skal også være noget beskrivelse. Ja. <coughs> ja. Okay. Øhm, så går vi lidt ind under selve designet også. Øhm, hvad for, øh, ved du, hvad for en internetbrowser du bruger? Øhm, når, når du skal ind på internettet, så kigger du på et ikon øh, på computeren. det? Øh, altså kan du huske, lige, hvad det er formen? Jamen, hvis det er derhjemme, så er det Chrome. Og arbejde af det Internet Explorer. Okay. Okay. Så... Okay. Okay. Du, du er lidt lidt mere, der er det svært at forklare engang, nu havde vi ikke taget med her, men vi havde et billede af ikonerne, og det var lidt nemmere Ja, at køre det. Det er lidt nemmere det. Okay, men øh, når du kender Google Chrome og, kan, ja, ja. og så... Ja, Fint fint. Øh, Hvorfor nogle farver forbinder med lokale så Når vi lige hører ordet lokale så altså i særlig forbindelse med skive? Farve? Oh, jamen det er jo sort-hvid. Det, ja, det er lidt svært. Når du hører ordet lokalt historie, er det sådan, sådan, sådan en farve, der lige popper op, og du bare tænker, at det, det må da være noget med det at gøre. Men det er sådan meget, et meget specielt spørgsmål, ja. Hvis du også tænker på i forhold til skiven, ikke bare lokalt historie, men hvis du tænker... Farve og forbundning. Ja. ja. <laughs> det var jo meget ja. tænkeligt over det. Ja. Jamen det, det kan jo være meget, altså grønt for skoven, blot for vandet, men også røde tage har det er jo altid. Ja. Okay. Så du tænker meget på natur, kan jeg høre sådan. Yeah. Ja. Altså... Det, det er lidt svært. Ja, men det er et rigtig fint svar, Nej, nej. nej. <laughs> så, så, så. nej. Så, ja. Hvad for nogle symboler eller tegn forbinder du med skive? Så hører over skive, altså sådan noget bestemt, der popper op i hovedet, som du sidder. Altså nogle billeder altid, eller, eller ikoner? Eller andre minder eller. eller andre ting, eller hvad end det kunne være, eller noget du bare tænker at Det her er skive for mig. Altså, hvad kunne symbolisere skive? Det er så mange ting, synes jeg. Altså, du må meget gerne nævne flere, hvis, ja. Det, ja, ja. hvis det er fordi, det er svært at vælge. Ja. Jamen, så øh, Det første jeg tænkte, det er sjovt nok, det første jeg tænkte, er ja, de to kirker. Altså, ja. det var ja. først lige det, der på op mit hoved, altså det. Når man står for eksempel med i Odanergi, og så ser du de der to kirker. Ja. Jamen, ja. Det er jo også igen, noget af det ældste skrive. Ja, ja. Altså, ja. ja. Det, er, det, er, det er også det, der siger. Ja, ja, det er, ja, ja. er det, rigtig det er mange ikke, der. Det kommer nej, forår, Nej, <laughs> nej. Øhm, I forhold til hjemmesiden, er det så vigtigt for dig at vide, hvem afsenderen er? Altså, hvem der står bag ved hjemmesiden? Nej, det er ikke sige det. det er, ikke, altså, det, er ja. det er lige meget, om det er en, en entusiast eller et, altså en offentlig organisation. Eller sådan, øh, altså. Som har skrevet om, eller lavet hjemmesiden? Ja, det, er, det vil jeg ikke øh, sige, det er vigtigt for mig. Det altså, vil sige, det er mere vigtigt med indholdet, om det ja. er faktuelt. Altså om det er noget der. Ja. H er h h hvordan skal man så vise at indholdet indhold? Altså hvordan vil du, som øh, altså læser i hjemmesiden, øh, føle dig sikker i, at det er rigtig information. Det der står der. Altså skal der være nogen en bestemt form for kilder eller Ja, det vil jeg nok sige, ja. ja. Der står jo nogle kildehendelser eller ja. visninger, så ja. Ja, det vil hjælpe lidt at... ja, ja. ja, for Ja, fordi ellers kunne jo enhver jo bare sætte sådan noget der i ja. det, men det, ikke? Ja, så, så, så du vil også godt vide lidt, at der er afsætterne fra eller det var jo... Ja, altså at der er i det, der står, eller hvad kan Ja, det er ja, helt i ja. Okay. Øhm, I forhold til som hjemmeside, øhm, så kunne vi godt tænke os at høre så lidt, hvilken stemning eller stil den skulle have. Altså i, altså hvis, hvis du skulle, altså. Tave med til at på det. Øhm, altså, skulle den være meget sådan alvorlig, eller skulle den have et humoristisk? Øhm, hvad hedder det? Stemning. Stemning ja. altså sådan. Når man kommer ind på sådan en side der med lokale historie, hvad, hvad skulle det så udstråle. Ja, det første med tænker, at er, det er jo alvorligt, og det er sådan, ja. det behøver det jo ikke at være. Altså, Nej, det gør det jo ikke og lukkede sidde kunne også godt være under ja eller ja det jo altså sådan lidt ikke for meget det er bare så lige et Nej. twist der sådan, så det ikke bliver for øh... hvordan kunne man gøre det som med et twist så er det for at det skal. Ja, det ja er det for at det skal være noget noget eller ja det kunne man det, det også bevægelse. Ja, det er et svært ja. ja. Men altså ja. Det, det, du nævnte før med video, det er jo måske også en god ting, hvis der er nogle videoer, ja. Ja. det er det jo sikkert ja. nok i lokale okay, historiske arkiv som man kan gå ind og klikke på sådan ja. Ja. Så der er lidt liv på det. Ja. Det er det måske også godt. Så stemningen behøver ikke være for alvorlig, men der må godt være, der må godt være altså lidt. Hvad siger du så, hvis man så det sådan noget med, at der var en øh, sjov historie for dig? Jamen det synes jeg bestemt. Okay. Ja ja, det er ja. sikkert, altså det, okay. det er jo også noget af det, hvad hedder, min far jo er jo her opvokset skiver, og han fortæller jo mange røvehistorier, af har oh, ja. ja. ja. altså, jo barn, Så det er jo sjovt at høre, ja. så, ja. Ja. så det, det synes jeg det er bestemt. Okay. okay. Ja, ja. Øhm, har du ellers nogle designmæssige forslag øh, til sådan rent visuelt, hvordan øh, som tid skulle opbygges? <coughs> Eller om der er der noget, du, du kan sige med det samme, at sådan her skulle det i hvert fald ikke være Altså hvis der er nogle elementer, du tænker, at det her det skulle i hvert fald ikke være på siden, altså hvis du nu tænker i en, en vis form for billeder eller materiale, som du ikke bryder dig om, eller noget, du tænker, at det her, det kunne være virkelig fedt at se på den her måde Det kunne også være en farve. Ja. en farve, ikke synes, det skulle være. Ja. Ja, så vil jeg nok sige, måske ikke sådan pangfarver. Altså, det må godt være dæmpet igen. Ja. Altså, okay. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har den der idé med sådan, men det er jo nok fordi sådan gammelt noget, Det er lidt støvet og sådan, men um, ja. Er det sådan stille og roligt, eller hvordan Ja, det er? både og altså, ja, det er sådan, ja. Jeg tror, det er jo til flere, hvis det er, at det ikke er for... For spraglet. For spraglet, igen. ja. Ja, okay. Tænker du godt, at det må have sådan et lidt retro-lugt, retro så tænker jeg, at det virker lidt ligesom, at det er så gammel tid eller. Ja, det er jo sjovt. Altså, det Ja, det, det tror ja. jeg nok. Vi snakker om, det der med billeder, må det være tegnet? Altså, tegnet stil. Ja. Forstår? Det må det jo også godt gøre. Ja. ja. Sammen med, med de gamle fotos og sådan. Altså. Ja. Ja. ja. Okay. okay. Ja. Super. Har du ellers andet, som de? Øh... Har nogle råd er noget, vi ikke har nævnt her, som du synes, at øh, at, øh, at, for det tid siden, at vi talte sammen øh, over e mail Om, om at du har nogle råd, at det kunne have tænkt lidt om, der var eller at det kunne ikke være sjovt til en lokal historie, eller sådan noget, vi ikke har nævnt her nu har. Altså, jeg nævnte med en der, jeg ved så ikke, hvor meget jeg var inde på, at vi har det, der geografisk, hvor det er ligesom Google Maps, ja. hvor man kan gå ind og... Hvis der nu er en historie om et eller andet, altså man går ind og søger på på en bestemt bygning, og der måske er en historie bag, der man yeah. så kunne poppe op, og eller mere billeder, eller et eller andet. Altså, det, måske mere af det der med, at øh, du går ind og, og finder en adresse der, og så kan du måske se et billede fra dengang, yeah. hvordan det så ud og sådan. Okay. Så det, det skulle være et kort, eller noget indbygget, eller hvordan? Ja. Yeah interaktiv kort du måske kunne øh, køre rundt i og så kunne prikke øh, på en bestemt og så kommer der et billede op altså. Okay. Ja. Ja. ja. okay. Det var en idé. Ja. Ja. Ja. Det var en ja. rigtig fin det, idé. Sikkert. Vi øh, skal ud og Ja, det er rigtig godt få få flag. så. Ja, der, endelig, der er en, er det er det. Idé, der, det, det, det bedre, ja. Ja. Jeg tror. du det er. Ja, jeg tror jeg ikke kan har så meget mere. Så, øh, så det er så mange tak. Ja, ja. ja. Så, så, så det er jeg. rigtig glad for. Ja. Jeg glæder mig virkelig meget til. Altså, er det noget, der kommer ud så? Eller... Ja. ja, altså der er en deadline her midt i maj. Ja. Øh, så vi har en to online nu øh, til at arbejde på det. Og, ja. og lige nu her, der øh, tager vi en masse folk ind og interviewer os og hører, hvad deres mening om. Fordi at, øh, altså, det kan være, at vi tre vi havde, altså, som de laver der har mening, men det er ikke sikkert det samme, som alle andre tænker. Ja. Og så er jo flere meninger, vi får ind. Ikke også, øh, jo bedre ikke også sig, for så får vi jo et, et, et syn på, hvordan, øh, hvordan det skal være, så jo mere vi får det, øh, jo bedre er ja. det. Mm -hmm. Så vi er rigtig ja. glad for, at du har det til at tage tid til at det ja. lokale ja, okay, er rigtig interessant, og jeg synes, det ville være så godt, hvis vi kunne få en ny ja. side, altså hvor man kan gå ind og læse om det, altså ja. forskellige ting. Altså, ja, for det er det, jo øh, <tøngen> en af vores største udfordringer, det er også at, altså at pille fra, kan man sige, fordi der er utrolig meget historie at er ja. Men igen, vi har lige cirka halvanden måned til virkelig at gå i dybden med projektet, når vi først har fundet ud af, altså, hvor vi skal pille os hen af. Ja. Så vi kan desværre ikke komme rundt om alt, og det er også derfor, at vi finder ja, det, så er der noget særligt, vi skal være fat i, fordi ja. vi er nødt til at vælge fra, Det ja. de er, om, er der noget, der går igen, som folk ja. siger, Så ja. vi kan mærke, okay, det her det, det skal vi simpelthen, det er ja. Ja. Ja. Står, og, og hører vi, i kirkerne. Ind der, ja. Vi kan, ja, så det er skripus, skal rigtig meget igen. Så den går igen, og så er jo den skal vi simpelthen dække ind. Det Vi, vi har jo meget fri hænder til den her opgave, fordi vi får lov til at, at lave et helt uh, nyt uh, domænenavn, så vi skal ikke ind under det her biblioteket uh, eller CMS-løsning. vi har virkelig fri hen til at lave ja. En hjemmeside, ligesom uh, design vi har lyst til jer, ja. ja. Men så vil det selvfølgelig være sådan at der tilknydes rabiditet til dyrene, ja. og at man ikke finder noget godt, når man ser noget sådan her. Vi kan nok lige sende link så du kan se, hvad ja. der er. Jeg tænkte på, øh, kunne du måske være interesseret i at se nogle designforfald, øh, når vi når lidt længere hen? Ja. ja, hvis vi har nogle ting, hvor vi er sådan lidt, øh, hvor vi er lidt gode Og måske kunne du være interesseret i at ja. vi ved, hvad, der er. hvad vej vi skal gå. Jamen er helt jeg ja. det det ja, så... ja, gerne. Ja, Jamen, jeg synes, det er rigtig spændende. Så... Ja, nej, det, det er meget godt, Det er det, kan ja. Absolut. den der? Det gør jeg ja. nu, ja.